Реальний хід подій загалом збігся з нашим планом і дав можливість перевірити силу сугестивного впливу на великі групи людей в екстремальних ситуаціях з використанням агентів-каталізаторів. Результати найоптимістичніші. Але сьогодні мені хотілося б звернути вашу увагу на хроніку московських подій з тим, аби не повторити помилки наших російських колег які хоч і здобули перемогу, але до влади фактично не прийшли. Як ви пригадуєте, 22 вересня 93-го російський президент у своєму виступі з Останкіно оголосив про розпуск Верховної Ради і з'їзду народних депутатів. Про нові органи, правила, строки виборів до них, нічого конкретного сказано не було. А власне, Розпуск законно обраних структур влади можна вважати державним переворотом. Незважаючи на те, що формальне право було на боці депутатів, вони ніяких конкретних дій на придушення заколоту не вчинили. У цей момент вирішальною була позиція реальної сили, армії, яка вагалась. Між тим, Відключаються телефони урядового зв'язку в будинку Рад, Конституційному суді, Генеральному штабі та інших важливих пунктах. Довкруг Білого дому з'являються міліцейські пости. Наступного дня закривається російська газета. Організовується провокація біля штабу СНД. Називається її нібито організатор полковник Сергій Тєріхов, керівник спілки офіцерів, якого жорстоко б'ють. Тим намагаються якнайшвидше проявити позицію офіцерів спілки. Цього ж дня в будинку Рад нібито роздають зброю і відразу будинок оточують, аби попередити винесення зброї в місто. Загони з МОПу блокують підходи до будинку Рад. До 27 вересня доступ сюди практично припинено, а з наступного дня починається справжня блокада. Довкруг встановлюється загородження з колючого дроту, відключається світло, телефони, водопостачання, починаються стихійні мітинги протесту проти оточення. Стають частими дрібні провокації, які відразу ж розкручуються засобами масової інформації в устами очевидців. Так, наприклад, смерть офіцера Даї, який ціною власного життя рятував якогось зіваку з-під тягача, що розбирав барикаду, видається як смерть, від рук демонстрантів. Музейка з таких епізодів нагнітає обстановку, і ось уже 29 вересня починають бити не лише агітаторів, а й тих, хто протестуючи вимагає зняття оточення з Білого Дому. Змопівці розганяють натовп, використовуючи гумові кийки, не жаліють дітей і жінок. Людей заганяють у станції метро, де застосовують знамениту черемху. Особливо дістається депутатам, які намагаються припинити сутички. Пристрасті розпалюються, і вже 2 жовтня мітинг на Смоленській площі переростає в сутичку з Єзмопом, а згодом в барикади на Садовому кільці. Привід для силової сутички – напад на інваліда. 3 жовтня на Жовтневій площі збирається раніше заплановане ВІЧЕ. Його забороняють. Ось тут – Мені здається, чітко проступила режисура подій. Судіть самі. Деякий час натовп намагається прорватися до пам'ятника Леніну, де має відбутися віче. Його спочатку не пропускають, але потім дозволяють пройти. Створено ейфорію маленької перемоги демонстрантів. Частина з них мітингує біля пам'ятника своєму вождю, а частина через кримський міст рушає до Білого дому. Дивно, але... Натовп проходить цей міст безперешкодно. Автомобілі на садовому кільці, їх гуртувала міліція, аби перепинити шлях демонстрантам, були чомусь невилаштовані в ряди через дорогу, а розкидані хаотично, так, щоб їх можна було обійти. Більше того, водії залишали автомобілі з відкритими дверцятами і ключами в замках запалення. І ніхто не чинив опору демонстрантам, коли вони почали розбирати загородження біля будинку рад. Тоді як напередодні за подібні ж дії жорстоко били. На 3 жовтня моральна перевага була на боці Верховної Ради. У цей момент її почали підтримувати телеграмами регіони, особливо Сибір. Контроль над телебаченням відкривав можливості значно закріпити цей успіх. Отут вийшов на перший план наш торговий партнер – генерал Варкашов. О 15.40 Руцької наказав йому захопити Останкіно. Група Варкашова прибула туди на кількох покинутих грозовиках і штурмом взяла телецентр. Тлумачиться ці події двояко. Як захват натовпом Останкіно – версія президентського оточення. І як спроба взяти телецентр під охорону від незаконної влади президента – прихильниками Руцького. Сама сутичка за Останкіно теж має специфіку. Групу Варкашова на кількох автомашинах можна було легко зупинити ще на підході до Останкіно. Цього ніхто не зробив. Охорона телецентру раптом опинилася у віддаленні від об'єкту, який мало б охороняти. Висновок? заколотником було необхідно зав'язати бій, а потім затягувати його, що й було зроблено. Всіляко імітувалася картина тяжкої сутички. БТРи, що прибули визволяти телецентр, чомусь почали стріляти спочатку по верхніх поверхах телецентру, а потім по натовпу демонстрантів, за якими полювали потім ще добрих дві години. Не жаліли ні своїх, ні чужих. Безжальні вбивства чужих і своїх не характерні для російських провокацій. Тут знову вгадується почерк ЦРУ що власне мета зрозуміла – підштовхнути до дії армію. Вона взяла участь у штурмі будинку Рад, а значить, підтримала президента. 4 жовтня – штурм будинку Рад. Використання проти практично беззбройних його захисників тяжких гарматних боєприпасів. Роль наших людей у цих подіях була спрямована на зменшення кровопролиття і виведення натовпу за бар'єри агресії. Я зумисне переповів хроніку подій у Москві, щоб спробувати тепер зробити політично-економічний аналіз московського перевороту 93-го року. В Росії встановилася буржуазна диктатура. До влади прийшла група крупних фінансових і торговельних капіталістів, яка підтримала, вірніше, направляла президента. виробничо промислова буржуазія на цьому етапі програла – бо не наважилася робити ставку на Руцького. Того прийшли захищати ті, кого він зневажав – люди з низів, котрі ще вірили в закон і Конституцію. З точки зору простих учасників подій, діями яких маніпулювали верхи, вони, схоже, повставали проти колонізації, розпродажу, яким здавалося Росії. Цікавий політичний спектр захисників Білого Дому. Від комуністів до монархістів та націоналістів під лозунгом «Захисту вітчизни від фашизму і диктатури». Прошу звернути увагу на близькість інтересів фінансової групи, яка підтримувала російського президента з нашими. Вони перемогли, хоч і не були організовані так, як ми.